sömnparalys att uppleva de värsta tänkbara faserna och inte ens kunna röra sig vi har pratat om det förut i den här podden och vi ska inte göra det så mycket igen men en iakttagelse finns att göra om tillståndet och varför det skrämmer oss Visst är det så att berättelserna som de som drabbats av sömnparalys delar med sig av i stort fokuserar på de ofta skrämmande svarta skuggor som drar över deras kroppar. Dessa stora gestalter med hattar och kappor som tycks ta över hela rummet och lägga sig över ens kropp så man inte får någon luft. Men jag undrar om detta ändå inte är vid sidan av sömnparalysens mest skräckinjagande aspekt. Den att man tappar kontrollen. Sömnparalysen är kortfattat Att kroppen sover men hjärnan är vaken Då spelar våra sinnen oss allsjön spratt Och vi tycker att se fruktansvärda saker Men eftersom kroppen inte vaknat Kan vi inte röra på den Vi ligger orörliga och kan inte reagera Hur hemska sakerna vi vakendrömmer ihop än är Och det är väl det som är sömnparalysens udd Att vi inte har något val att vi ofrivilligt ligger där och måste stå ut. Att vi inte kan kontrollera vår egen kropp. men <haha> en människa har blivit huvudlös så är hon död. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och idag ska Creepypodden handla om detta. Ofrivilligheten på olika sätt. Att tvingas fly en företeelse som finns överallt i samhället eller att bara bli stående. Det är skräckhistorier som inte nödvändigtvis påminner om våra vardagliga berättelser. Det är inga gardiner som rör sig i vinden i våra döda farmödrars gamla lägenheter inte. Utan de går på djupet. Historier som tvingar oss att inse att vi allt för sällan kan styra över vår egen tillvaro. Den första historien i veckans avsnitt heter En flaska kola. Och har skickats in till podden av lyssnaren Johan. Den handlar om ett gemensamt minne som en man har med en gammal vän och hur detta minne hemsöker de båda än idag. En flaska cola läses av Ludvig Josefsson. Är du en sån som minns dina drömmar? Jag är det inte. Jag minns dem nästan aldrig. Med ett undantag. Det var en dröm jag hade i tidiga tonåren och jag tänkte berätta om den nu. Inte för att jag egentligen tror att drömmar betyder något särskilt, men det jag var med om är så märkligt att jag känner att jag måste skriva ner det. Om den här berättelsen når fler. Vore det ju också intressant att veta om någon där ute upplevt något liknande. Även om jag finner det osannolikt. Så vitt jag förstår minns ju oftast bara några enstaka minuter av våra drömmar strax innan vi vaknar. Det är säkert sant. Men så som jag minns den här drömmen så känns den verkligen mycket längre. Fortfarande när jag tänker på den är den utförlig och detaljrik som en film- det ska sägas att jag är över 40 nu och tänker på min dröm allt mer sällan. Jag hade den bara en gång, på hösten i sjunde klass. Och även om den var skrämmande har den inte påverkat mitt liv på något avgörande sätt. Åtminstone inte tills för en helt nyligen, när jag för första gången på evigheter sprang på Tony. Tony heter egentligen något annat och han har varit min vän ända sedan vi gick hos dagmamman tillsammans. Han är också den enda människan, förutom jag själv, som är med i drömmen. Vi ses tyvärr sällan, Tony och jag, eftersom vi båda har familj och har flyttat från den lilla staden på västkusten där vi växte upp. Han bor högt upp i Norrland, i Kalix kommun där hans fru kommer ifrån, långt ut i ödemarken. Jag har aldrig varit där, men att döma av vad han har berättat är det rena urskogen. Själv bor jag i Stockholm. Jag har ofta tänkt att det är lite märkligt att det blev så. När vi var i tonåren var Tony en grymt lovande jazzpianist och han pratade jämt om att flytta till storstad efter gymnasiet. Kanske till och med utomlands. Han ville spela med de bästa, sa han, på de kändaste scenerna. Men så började han musikhögskola i Örebro, träffade sin blivande fru och blev så småningom en skogsmänniska. När jag tänkt på Tony i vuxen ålder har det ofta lett mig att grunda över hur kärlek kan förändra en människa. Att vi sprang ihop kom sig av att vi båda var hemma över jul och ovetande som varandra hade råkat gå på vårt gamla favoritfik in i stan. Han var där på egen hand precis som jag. Vi klev in genom entrén nästan samtidigt och bestämde oss såklart Bums för att fika tillsammans. Sen vi kramats en stund och utbytt de allra nödvändigaste uppdateringarna om varandras liv försvann Tony in en sväng på toaletten. Jag ställde mig i kö för att beställa. Det var inte så mycket folk i lokalen men ändå ganska varmt. Sannolikt en kombination av bakugnar, lysrör och dynjackan som jag fortfarande inte knäppte upp. Klockan närmar sig halv tre på eftermiddagen och jag hade starka kaffebegär men svetten som rann längs min rygg gjorde mig också sugen på en sval läsk att dricka vid sidan om. Du har drickan i kylen bakom dig sa flickan bakom disken och pekade över min axel. Det var när jag vände mig om och sträckte mig efter en kola som jag kom att tänka på drömmen. Jag grep om den kalla glasflaskan och var på ett ögonblick tillbaka på fiskestället. Det var där allt ihop började. Jag och Tony hade i de tidiga tonåren ett alldeles eget fiskeställe. Ån som rinner genom vår stad erbjuder ett av landets bästa laxfisken. För oss lokalbor är det självklart att rankade högre än kändare platser som Mörrum i Blekinge eller Eldkaleby i Gästrikland. Turisterna som hittar hit är kanske inte lika många som där men de som kommer är nästan alltid översvallande nöjda. Tony som mitt fiskeställe låg en ganska bra bit uppströms ställena där de flesta entusiasterna vanligen står. Inte för att det skulle vara bättre där än någon annanstans men där var lättare att tjuvfiska. Vi hade sällan pengar till fiskekort när vi var yngre så långt upp som till vårt ställe orkade sig aldrig några kontrollanter Fiskestället bestod av en pytteliten strandbank alldeles in vid ett av fundamenten till en bro som var en del av den gamla Europavägen Numera kör inte särskilt mycket bilar på den bron eftersom en ny motorväg drogs en bit österut för flera år sedan Men förr gick all tung trafik genom länet över den här bron Bland lokalbor kallas den fortfarande allmän för Europavägsbron. När Tony och jag var riktigt små, fyra eller fem, inträffade en lastbilsolycka på Europavägsbron. Det var en dansk 24 meter fylld med livsmedel som fick sladd en blåsig dag på vårvintern och gick igenom broräcket med båda släpen. Det var något tragikomiskt över olyckan. Trots att jag var liten när den hände kan jag fortfarande minnas hur ån i flera kilometer nedströms Europavägsbron fylldes av sockerkakor, läskflaskor, påsar med maränger och drivor av sånt där kvadratformat danskt rågbröd. I veckor låg de där och flöt och de större ungarna i stan tävlade om att fiska upp godsakerna. Flera av varorna var så väl förpackade att de åtminstone de första dagarna var oskadda och fullt ätbara. Värre var de chauffören. Den allmänna uppfattningen bland oss som fortfarande minns det här är att han drunknade. Helt säker kan dock ingen vara eftersom kroppen märkligt nog aldrig återfanns. Ingen kunde förklara varför. Även om vi är mycket stolta över vår å i min hemstad och olyckan skedde just efter islossningen när vattenflödet är kraftigare än normalt, är strömmarna inte alls att jämföra med de stora elvarna i norra och mellersta Sverige. Likväl förblev chauffören försvunnen. Polis och räddningstjänst sökte i veckor utan resultat. Tidningen skrev om två pensionärer som under en lördagspromenad längs ån hittade en mössa och en sko. Allt annat var som uppeldat på bål. Chaufförens försvinnande gav upphov till en och annan spökhistoria på bygden. Så brukar det bli med oförklarliga händelser på små orter. Människorna behöver hantera att omvärlden utan förvarning dånat in i tryggheten och påminnt om att det finns något bortanför den sista 50 skylten. Den mest kända spökhistorien handlar om en dansk laxfisketurist som en tidig morgon mitt på sommaren står och kastar sina blankdrag mot åns öde och stilla vattenspegel. Han är ensam ut med stranden, inte en konkurrent åt något håll. Bäst han står där och njuter av tystnaden hör han plötsligt någon som harklar sig och sen på danska med låg röst säger Ornskull? Ursäkta? Rösten kommer bakifrån. När fiskaren vänder sig om för att se vem det är som talar till honom på hans eget språk ser han en märklig gestalt. Det är en människa, en man, men han ser inte utom och må bra. Kroppen dryper av vatten och fiskarens första tanke är att det här är en annan turist som fallit i vattnet, tagit sig upp och nu vill bli om hjälp. Har du trillat i? Frågar fiskaren. Han får inget svar, vilket gör honom en smula konfunderad. Lite märkligt är det också att mannen framför honom inte verkar frysa eller ens huttra. Det är visserligen sommar, men samtidigt svensk sommar där varken vattnet eller morgonduften erbjuder någon vidare behaglig temperatur Mannen verkar dessutom ha legat i ett tag Han är lerig i ansiktet och saknar en sko Håret ligger som klistrat ut med jässan och ena kinden verkar svullen som om man slagit sig när han föll i vattnet Är du skadad? frågar fiskaren Då sker något märkligt Mannen framför honom sträcker fram sina händer samtidigt som fiskaren ser att han spricker upp i något som liknar antydan till ett leende. Fiskaren ser på de framsträckta händerna. De håller i något. Fiskaren ser att i den ena hänger en öppnad påse maränger. Den andra kramar en... Ja, här skiljer sig historien åt lite beroende på vem som berättar. Ibland är en flaska läsk av varierande märke, ibland en dansk öl och ytterligare någon gång en flaska smuggelsprit. Oavsett vilket så är flaskan alltid av glas och lika lerig som mannen själv. Flaskans etikett är halvt avriven. Den våta mannen håller fram varorna mot fiskaren som för att bjuda honom samtidigt som leendet på hans läppar långsamt växer till ett allt bredare grin. Fiskaren stirrar in i det svarta gapet som helt saknar tänder. Han börjar bli rädd. Mannen framför honom står kvar och ser på honom med en mörk men ändå liksom munter blick. Som om han var på väg att dra ett skämt. Så rosslar han till. Fiskaren tolkar det först som en hostning. Men när ljudet i korta stötar fortsätter att bubbla fram ur mannens hals inser han vad det är. Ett skratt. Ett väsande, gurglande flin. Trots att fiskaren har det strömmande, kalla vattnet bakom sig backar han ett steg. Då ser han att något rinner ur den våtemannens mun. En mörk vätska. En unken lukt fyller luften. Det är lera som rinner. Sjöbotten. Mannen fortsätter skratta och snart forsar kladdet fram ur hans mun. Fiskaren ser hur mannen långsamt vänder flaskan upp och ner och ur den dryper nu samma mörka vätska som ur mannens mun. Den faller som i klumpar. Duns, duns, ner på marken. Som en bastrumma som akkompagnerar mannens allt högre skratt. Fiskaren är nu så rädd att han utan att kunna styra sig själv tar flera steg baklänges. Till slut kommer han för nära vattnet. Snubblar till och faller i. Han kan inte simma. Det sista han hör innan han försvinner ner under vattenytan är skrattet och små dunsar när klumpar av lera faller ur flaskan och ner bland fjolårslöven som täcker åstranden. Fiskaren syns aldrig till mer efter det. Jag minns inte vem som först berättade historien om sportfiskaren och den lerige besökaren för mig men det är denna historia som måste ha givit upphov till min dröm. Drömmen och berättelsen skiljer sig vissligen åt på många sätt men grundelementen har de gemensamt. Ån, vattnet, skräcken. Nu ska jag berätta. Drömmen börjar med att jag är på väg med cykel till Tony med mina fiskegrejer hårt packade i en röd ryggsäck som jag faktiskt fortfarande använder när jag ger mig ut och fiskar. Det är en tidig och lite kylig morgon, precis som i berättelsen om sportfiskaren. Cykelturen är kort. Tony och jag bor i samma villaområde. Han väntar på mig i trädgården när jag kommer fram men jag ser direkt att något är fel. Vanligen skulle han haft cykeln klar ute på gatan och sin väska lutad mot grinden till husets uppfart. Nu sitter han på gräsmattan med knäna uppdragna under hakan och blicken mot marken. När jag ropar på honom utifrån gatan svarar han först inte. Inte förrän jag gått in genom grinden och kommit alldeles in på honom reser han sig men utan att lyfta blicken. Det blir inget fisk idag, säger han. Mormor är sjuk och vi måste åka och hälsa på henne. Hans röst är låg, ansiktsfärgen vit. Är det allvarligt? frågar jag och han rycker på axlarna till svar. Något med lungorna. Hon kan dö av det. Jag hörde mamma säga det till pappa igår när de trodde att jag sov. Vi står tillsammans en stund utan att säga något. Jag vill trösta Tony men Innan jag hinner tänka ut hur ropar hans mamma på honom inifrån garaget där hans pappa startat bilen. Jag vinkar åt dem när de kör förbi. Tonis mamma gråter. När bilen försvunnit sätter jag mig på cykeln och trampar ensam mot fiskestället. Jag är ledsen för Tonis skull men jag tänker att jag blir inte gladare av att åka hem igen. Om jag fångar något tänker jag ge det till Tonis mamma. Hon älskar både öring och lax Väl framme vid stället börjar allt kännas bättre Solen har klättrat några decimeter på himlen och börjat värma både luften och mig Jag hör änder bräka i vattenbrynet en bit uppströms och framför mig glider åns bronsfärgade yta långsamt fram på sin väg mot havet Några kilometer västerut Det blir en fin dag tänker jag, när jag kränger av med den röda ryggsäcken och drar isär blixtlåset. Jag tar ut den medhavda frukosten som ligger i på toppen av packningen och ställer den som vanligt på fikastubben. Fikastubben är resten av en gammal blodbok som någon fält för länge sedan och som nu får tjäna som campingbord för mig och Tony när vi tjuvfiskar. En påse mackor och en chokladbit ställer jag dit en smula trumpen av att ha insett att jag glömt mjölkchokladen jag gjorde i ordning och ställde i kylen kvällen före. Jag muttrar några svordomar för mig själv men när jag återvänder mig mot solen och ser hur den glittrar i vattnet kommer rumöret tillbaka. Eftersom alltihop är en dröm är tidsuppfattningen såklart luddig men min känsla är att jag står och fiskar länge. Jag minns det som att jag kastar ut blänket flera gånger och bevar in det utan hugg. Jag slipper även att bottennapp och trassel stör upplevelsen. Bara en gång blir jag avbruten. Just som jag tagit upp blänket ur vattnet och gör mig redo för ett nytt kast tycker jag mig höra ljud från den lilla dungen som avgränsar vårt fiskeställe från cykelvägen ovanför. Det är det väsande och knäppande ljudet som uppstår när en klumpig människa forcherar snårig terräng. Torra grenar som knäcks under skosulor. Buskage som trycks åt sidan och svishar tillbaks. Med stigande puls vänder jag mig om. Säker på att få se en bister fiskegårdskontrollant kliva ut mellan träden. Men ingen kommer. Jag är inte säker men jag tror att jag ropar halon några gånger men när ingen svarar lugnar jag mig. Jag rycker på axlarna och kastar ut mitt blänke på nytt. Andra gången som jag i drömmen avbryter fisket är det för att jag är hungrig. Det är också nu stämningen i drömmen förändras. Skiftet sker utan att jag vare sig märker eller tänker på det. Så som det ofta är drömmar. I samma ögonblick jag vänder mig om för att gå mot fikastubben märker jag att det regnar. Det känns obehagligt eftersom jag inser att jag inte har mer än en t-shirt på mig. Om jag burit t-shirten genom hela drömmen är mer än vad jag minns men nu stryker jag med över de nakna armarna och känner hur de små knottrorna i skinnet börjar växa till. Att gå blir svårt. Marken är lerig och det tar mig längre tid att ta mig till fikastubben än det skulle ha gjort i verkligheten. Sulorna på mina skor glider lite som de vill varje gång jag tar steg Samtidigt som stubben verkar längre bort än förut Nästan som om den dragit sig undan från strandkanten när jag stod med ryggen till Ungefär halvvägs halkar jag så svårt att jag faller ner i leran Helvete, Sverige! men tar mig ändå upp på fötter igen Leran klibbar mot huden både på underarmarna och i ansiktet när jag väl kommer fram till min väntande frukost är den inte lika inbjudande som när jag lämnade den. Regndroppar har trängt in i påsöppningen och gjort smörgåsarna degiga. Regnet har också knuffat ner chokladbiten i leran nedanför stubben. Förpackningen är hel men nästan till hälften täckt av unket klet vars doft stiger mot mig i små puffar. Sen ser jag den och fryser till. Den står där, lika upprätt och stadig som en pokal i ett prisskåp. Flaskan. Det är en kolaflaska av glas. En sån där gammaldags med räfflor, kort hals och midja mitt på. 33 centiliter. Etiketten sitter kvar men syns knappt eftersom den är lika täckt av lera som jag. Flaskan ser ut att ha legat inne bland träden i åratal. Insikten slår mig som en hästspark mellan ögonen. Jag känner mig på ett ögonblick både kräkfärdig och panikslagen. Nu förstår jag vem det var som smög omkring bland träden tidigare. Vem det var jag hörde. En gestalt som inte hör hemma bland oss levande. Jag vet också vad som väntar den han bjuder på sina gåvor. Långsamt sträcka mig mot kolaflaskan och tar tag i den lutaren vätskan som rinner ur den får mig att vilja spy och ropa på hjälp samtidigt en mörk, klumpig gegga en stank av förmultnade grenar men också av något annat, något ruttet som är kött jag tänker på den gången när min pappa försökte se på att ordna surströmmingsskiva det är den lukten sött, jäst Dött. När första klumpen träffar min högra sko skriker jag till. Något prasslar inne bland träden, kanske skymtar jag vad det är. Sekunden senare vaknar jag. Jag måste ha legat i sängen i mitt gamla pojkrum när jag slog upp ögonen, men vad jag gjorde därefter har jag glömt. Kanske gick jag upp och satte mig framför något av mina PC-spel. Kanske vände jag mig bara om i sängen och somnade om. Jag minns inte. Jag vet bara att drömmen blev kvar hos mig ända fram till nu. Lika klar och detaljerik som en film. Jag berättade aldrig om drömmen för någon. Inte ens för Tony. Jag hade inte en tanke på att göra det den här dagen på kaféet heller. Jag tog fikan jag nyss köpt och slog mig ner vid ett av borden längst in i lokalen. Med det jag väntade på Tony tänkte jag på hans mormor. I verkliga livet drabbades hon aldrig av någon sjukdom. Tvärtom. Hon träffade en ny man en bit efter 70 och levde med honom ända tills hon lämnade oss bara här om året. Då var hon en bra bit över 90. Jag minns att Tony berättat att de reste till Zanzibar utanför Afrikas kust bara något år innan hon dog. Det dröjde inte länge för en Tony dök upp efter sitt toalettbesök. Han ställde ner en rykande kaffelatte på bordet och sjönk ner på stolen. Sällan man får sånt här i urskogen, sa han och nickade mot den höga koppen. Det är väl rätt självvalt att bo som du gör, eller? Svarade jag. Jo, sa han. Jo, det är det väl. Alla kan ju inte bo i Stockholm. Vi låg mot varandra och jag tänkte att han inte åldrats alls sen vi träffade senast, när det nu kunde ha varit. Tony lutade sig tillbaka och pustade. Inte lika mycket folk som på sommar... han säga, innan han plötsligt avbröt sig. Leendet försvann och en liten rynka kringlade ihop sig ovanför hans näsrygg. Han verkade stirra på min fika. Vad är det du dricker? frågade han. Jag höjde ögonbrynen. då? Vad jag dricker? Kaffe, fast vanligt. Det ser du väl. Och en läsk. Hur så? Snälla, ta bort den. Va? Ta bort kolan snälla. Varför? Jag kände mig mäns olustig. Rynkan i Tonis ansikte djupnade och han såg blekar ut den för bara några sekunder sedan. Bara gör det. Ta bort skiten. Jag dricker aldrig där. Bara att titta på det gör mig Vad då? Kola Ja, ta bort den annars går jag. Okej, okay, lugn. Jag ryckte på axlarna och ställde ner flaskan på golvet. När jag tittade upp igen låg Tony mot mig på ett sätt som jag uppfattade som ursäktande. Han tog en klunk av sin latte och sjönk ihop lite på stolen. Han verkade vara sig själv igen. Förlåt, sa han. Det är lugnt, sa jag. Men jag måste ha tittat på honom på ett sätt som gjorde att han kände sig tvungen att förklara sig. Minns du fiskestället, frågade han. Jag frös till. Vad sjutton var detta? Jag kände mina ögon spärrades upp och jag hade blicken fästad på honom nu utan att blinka. Tony verkade inte riktigt uppfatta min reaktion. Han hade hittat någon smula på bordet som han satt och petade med samtidigt som han fortsatte prata. Jag har nog aldrig berättat det här för dig. Men det var en grej som hände nere vid vårt gamla fiskeställe, sa han. En gång när du inte var där. Jag kände hur det började sticka i fötterna av Tonys ord. Han hade lika gärna kunnat slå mig i magen med ett avslitet stolsben. Okej, okay, sa jag tyst i ett havererat försök att inte darra på rösten. Vad var det som hände? Tony började berätta. Jag tror att du var hos din farmor eller något. I alla fall får jag och fiska själv. Först var det ganska fint väder som jag minns men sen började det duggregna. Okej. Okay. Jag väntade ett tag på att det skulle sluta men istället ökade det på. Så jag bestämde mig för att gå hem och då... Han tystnade. Petade med sin smula. Huvudet verkade röra sig i sidled i en nästan osynlig skakning. Och då upprepade jag för att få honom att fortsätta. Alltså, minns du den där gamla spökhistorien om lastbilschauffören som körde över räcket på Europavägsbron och drunknade? Jo. Jag tror att han, hur ska jag säga... Alltså på stubben där vi brukade fika Där stod en sån där Tony nickade mot golvet I riktning mot där jag ställt kolaflaskan Jag nickade Mina läppar öppnade sig för att släppa ut min röst Men halsen hade snört ihop sig När jag kom fram till stubben stod den bara där Flaskan såg inte alls så där lerig ut som det berättas i spökhistorien utan mer som en helt ny, ren och med blänkande kapsyl. Först trodde jag att det var du som kommit trots allt, att du hade ställt läsken där och gått in bland träden för att kissa. Jag ropade nog till och med på dig men du svarade inte. Då öppnade jag flaskan. Tony hade sänkt rösten i takt med att han kommit längre in i berättelsen. Nu tystnade han helt ännu en gång. Sen sa han helt kort. Alltså den stanken. Det sista sa Tony nästan som för sig själv. Samtidigt som han fortsatte skaka på huvudet. Tydligare nu. Han fattade sin kaffemugg med båda händer. Som om man ville värma dem på det på porslinet. Långsamt lutade han sig fram över bordet och såg på mig. Visst låter det sjukt, men det är så jag minst det, sa hon. Ofta intalar jag mig att allt bara var en dröm. Någonting som jag fantiserat ihop. Eller att det var någon som skämtade med mig. Det kanske det var, sa jag. Tony släppte bordskivan med blicken och såg på mig. I så fall lyckades de förbannat bra. Stanken, den lämnade mig aldrig. Varenda gång jag ser en kola tänker jag på den. Hur menar du? Precis det jag säger. Varenda, var eviga gång jag ser en kola. Jag blir spyrfärdig. Får svårt att andas. Precis som när jag såg din flaska för en stund sen. Här tog Tony en kort paus. Han hade talat mycket högre de senaste minuterna. Vilket verkade ha gjort honom anfådd. Han tog några djupa andetag. Sen sa han. Lugnare nu och med blicken rakt mot mig vet du hur spridd den där jävla drycken är jag blev överlycklig när jag träffade en kvinna från Norrland som älskar att bo så långt från civilisationen att där inte ens finns kola jag gråter inte så ofta längre när jag tänker på min förlorade musik och jag är bra på att låtsas att jag älskar min fru det är ett billigt pris att betala för att slippa tänka på den där stanken We'll be right Ni har hört En flaska kola uppläst av Ludvig Josefsson. I poddens andra och sista historia ska vi höra om hur en enkel händelse, någonting som i sig inte är konstigt eller onaturligt, sätter ett helt grannskap ur spel. Det handlar om att vara ensam bland massa människor och att vara massa människor runt den ensamma. Det är en historia som heter Fast- skriven av Matt Dymerski och ursprungligen publicerad på Reddits No Sleep Forum. Och den läses av Petra Werner. När jag först såg honom stå där ute på trottoaren var det ingenting jag lade någon vikt vid. Min spontana tanke var då rakt inte att han skulle bli stående där. Jag hängde kvar vid fönstret i något ögonblick som det blir när man fastnar vid något med blicken. –och bestämde mig sen för att siluetten som avtecknade sig mot villorna på andra sidan vägen i förortsnatten– –bara var någon granne ute på en promenad. Sen ställde jag vattenglaset i diskhon och gick och la mig. När jag morgonen därpå hållögd stod och hängde över kaffebryggaren– –sökte sig ögonen till fönstret ovanför diskhon. Och jag fick ett litet adrenalinpåslag– som tog sömnigheten ur mig. Han var kvar. Precis på samma fläck på sin tomt på andra sidan vägen. Fortfarande vänd mot mitt hus. Min man hade försvunnit iväg till jobbet för länge sedan och jag funderade på om det var en bra idé att själv gå ut och konfrontera honom. Jag blev kvar vid kaffemaskinen och funderade tills det bryckts klart. Hällde upp en kopp Tog på mig byxor och en tröja och gick sen fram till ytterdörren och tittade ut genom dörren till hålet. Han stod kvar. Jag tog ett djupt andetag, stålsatte mig för vad som alldeles säkert skulle bli en märklig konversation och öppnade dörren. Hans blick mötte min så snart jag kom ut på trappen och gick ut på tomten. Och hans blick följde mig medan jag gick fram till min grind. När jag klivt på trottoaren på min sida av vägen tycktes han bli en smula spänd men såg sen hoppfull ut när jag gick över vägen och fram till honom. Jag stannade upp vid trottoarkanten på behörigt avstånd. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Hej! Hur är läget? Han såg nervös ut. Bara bra. Står och hänger lite. Han såg varken hemlös eller tokig ut. Han var i fyrtioårsåldern, iklädd, en mörkblå morgonrock. Jag kände vakt igen honom. Du bor här va? sa jag och pekade på villan bakom honom. Han nickade. Ja, det är mitt hus. Jag tänkte hämta tidningen bara. Jag tittade ner på hans ena hand i vilken han höll tidningen. Det ser ut som att du redan gjort... Jag tittade runt och såg ytterligare en tidning i hans brevlåda. Var det gårdagens tidning han höll i? Han stod tyst och såg ut att försöka dölja sin nervositet. Stod du så här i natt också? Frågade jag. Ja då. Jag tittade ner på hans fötter och såg att han varken hade strumpor eller skor på sig. Jag sökte en formulering som inte kändes allt för Korkad. Har du stått här hela natten? Jag förväntade mig att han skulle skratta bort min fråga. Men istället svarade han rakt upp och ner. Ja. Du har stått här hela natten barfota. Du ryckte in muskel under hans högra öga och han spände sig runt munnen. Ja. Situationen börjar kännas helt orimlig. Jaha, ska du stå här? Hela dagen? Ja, han tystnade och verkade plötsligt ändra sig om vad han tänkte säga. Kanske det? Det är ju så vackert väder. Så mycket hade han rätt i. Det var en varm sommardag. Ljus och vacker. Okej, okay. jaha, men kan du åtminstone nu låta bli att stirra på mitt hus? Han ryckte urskuldande på axlarna började vända på överkroppen men stelnade till. Hans nakna fötter blev stående på fläcken som om han inte kunde lyfta på dem. Försöket att vända ryggen till slutades att säga vid höfterna. Han vände sig tillbaka och hummade. Sen sneglade han nervöst åt sidorna och mötte min blick. Du har ett fint hus. Jag gillar att titta på det gjorde mig irriterad Vad heter du? Gustav Gustav? Trevligt att träffas Gustav Sen skakade jag på huvudet för mig själv och tittade på honom Förlåt men om du inte slutar upp med de här märkligheterna så måste jag ringa polisen Hans ögon blänkte till Ja snälla gör det Det var ett tillräckligt udda svar för att jag faktiskt skulle göra verklighet om mitt hot. Jag har sällan eller aldrig velat blanda in polisen i småsaker men mannens beteende oroade mig och det kändes som att han kanske behövde hjälp. Jag slog 114 14, det kändes trots allt inte akut nog för 112 och sa till kvinnan i växen att en konstig man stått utanför mitt hus hela natten. Ja hela natten. Hon sa att hon skulle skicka en bil Gustav och jag sa inte mycket till varann Medan vi inväntade dem Han stod där Tittade på mig då och då Och annars på omgivningen Vi bodde på en tyst och lugn gata Där det bor mest trevligt Vanligt folk Som helst inte lägger sig i sina grannars förhavanden. Vi hade knappt ens haft anledning att träffas om vi hade haft någon kontakt alls dessförinnan hade jag kanske haft en relation till denne Gustav men just nu var han bara en konstig man. När en polisbil svängde in på gatan och kom körande mot oss tyckte jag mig se någonting i hans ansikte som slappnade av. Två uniformerade män klev ut och gick fram till oss med avmätta steg. God morgon, sa den ena och tittade på mig. Vad är situationen här? Gustav tittade på mig med hopp i blicken. Jag höjde på ögonbrynen. Ja, han här har stått här och tittat på mitt hus hela natten. Den andra polismannen himlade med ögonen. Stämmer det? Frågade han Gustav. Gustav svalde och nickade. Ja. Polismännen reagerade på det franka svaret och rätade lite på sig. På allvar? Svarade ena. Gustav nickade. Den andra polisen tittade på sitt ögonblick och sa sen, Jaha, men sluta göra det då. Gustav verkade spänna sig och sträckte på sig. Nej. Va? Jag sa nej, sa Gustav. Och när den ena polisen klev fram mot honom tillade han med en röst som lät lite löjlig. konstapen De klev fram mot honom. Den ena plockade fram handklovar och den andra spände ögonen i Gustav. Hör du din jävel? Men så stannade han upp en halv meter från Gustav. Den andra polisen stelnade också till och blev stående. Kom igen då, sa Gustav och lät plötsligt stressad. Vad väntar ni på? Kom igen. De två männen bytte några vilda blickar med varann och backade sen tillbaka. Handklovarna återvände till bältet. Nej, skrek Gustav. –Kom igen, era as! Jävla grisar! Svin! Kom igen! Slå ner mig! Lär mig en läxa! In på fyllesäll med mig! Den första polismannens ansikte hade bleknat. –Absolut. Du har helt rätt. Vi är svin. Gör som du vill. Stå där så länge du vill. Du är på din egen tomt. Gustav skrek efter dem när de körde iväg. Men lyfta aldrig fötterna så mycket som en centimeter. Jag ringde polisen igen för att höra vad som hände. Men när jag sa min adress fick jag höra att jag aldrig mer skulle ringa. Och så bröt samtalet. Redan ran av Gustav när han såg mig lägga på luren. Och där blev jag stående. Och kände mig illa tillmods när den vuxna mannen i morgonrocken började gråta. Jag hade aldrig sett en 40-årig man gråta så uppgivet. Gustav, vad är det som händer? Han kunde inte svara genom hulkandet. Jag tittade mig omkring. Till slut klev jag upp på trotaron och fram till honom. En obeskrivlig känsla fyllde mig så att mina knän nästan vek sig. Den var omöjlig att sätta fingret på. Orden räckte inte till för att beskriva den. Det närmaste jag kan säga är att vara en instinktiv medvetenhet jag kom fram så långt som till gräset vid hans tomt och hade tänkt igenom en knuff men ändrade mig helt sonika kanske en halv meter ifrån honom det hade varit konstigt att ge sig på en gråtande vuxen kar. jag klev tillbaka förvirrat försökte jag igen men återigen blev jag stående en halv meter ifrån honom Bokstavligt talat inom armlängds avstånd. Och ändrade mig. Han fick väl göra som han ville. Vem var jag att bråka med en som bara ville stå på sin tomt en vacker sommardag? Varje gång jag kom närmare honom och sen ändrade mig såg jag på honom hur han blev allt mer uppskrämd. Jag tror jag mumlade, okej okay, nu jävlar, för mig själv. Och så backade jag tillbaka till mitten av vägen för att ta sats. Jag visste inte vad jag höll på med. Men tänkte att jag skulle kunna slänga om omkull honom. Jag satte tillbaka foten, trampade av och rusade igen. Men precis när jag skulle kasta mig på honom ändrade jag mig. Han gjorde ingenting fel. Det var jag som var korkad. Vem bryr sig? Jag svängde av mitt i sista steget och sprang av farten några meter på gräsmattan. Gustav bröt ihop igen. Trots en stark och närvarande känsla- av att någonting var väldigt fel- vände jag om och gick tillbaka hem- utan att säga ett ord. Jag såg honom fortfarande genom köksfönstret- men återgick till dagens planerade sysslor. I bakhuvudet gnagde obehaget- en instinktiv rädsla jag inte kunde blunda för. Varje gång jag kastade en blick ut genom fönstret hoppade jag att han skulle ha försvunnit. Men varje gång stod han där. Han grät fortfarande. Grät så han skakade. Och såg sig hjälplöst omkring. Detta var i juni. Det la sig som en mörk filt över grannskapet. Från att ofta haft vänner och bekanta på middagar och grillfester åt vi allt oftare våra middagar ensamma, i tystnad, jag och min man. När vi fick ingivelsen att vilja berätta om något kul som hänt på jobbet eller en planerad grej vi såg fram emot han vi sällan längre än någon mening förrän vi fylldes av en känsla av meningslöshet. Vem bryr sig om en spelning eller en utflykt under rådande omständigheter? Vi tystnade tittade som på given signal ut genom köksfönstret och där stod alltid Gustav han hade lyckats undvika att bli solbränd genom att dra upp morgonrocken över huvudet när solen låg på som mest men sina bara fötter kunde han inte skydda efter en vecka hade de blivit illröda och flammiga veckan därpå hände sig då och då att vi samlades en grupp grannar på gatan och tittade på honom. Ingen hade kunnat undgå att märka honom där han stod och alla som bodde på gatan hade någon gång promenerat förbi honom för att illa mods kallprata om det ena eller andra. Hemskt väder, sa en granne med skräck i blicken. Vädret var underbart. Ja, verkligen fruktansvärt, svarade någon av oss andra. Helt sjukt, vad är det som hände med vädret? En gång kom den äldsta grannen ut ur sitt hus. En kvinna som var så gammal att hon kunde berätta om ransoneringen under andra världskriget. Hon var alltid tuff och hård men den här gången grät hon som ett barn. Varför ska vädret vara så här? Snyftade hon. Gustav stod under tiden rakt upp och ner och såg både hoppfull och skräckslagen ut. Den gamla kvinnan skrek åt honom: Varför går du inte hem? Han ryckte villrådigt på axlarna och sa med darrande röst att han inte ville. Jag gillar att få mina fötter solbrända. Hon vaggade fram till honom med armarna resta, handflatorna framåt, men tycktes ändra sig abrupt när hon kom inom räckhåll. Du är en vuxen kar. Det här klarar jag av. Jag ska inte störa. Sen staplade hon iväg med tårarna rinnande. En annan granne klev fram. Sätt åtminstone på dig lite kläder. Här! sa han och räckte fram ett par jeans. Men stannade upp precis innan han kom fram till Gustav. Äsch, du vill väl inte ha mina gamla paltor? Nej, sa Gustav med en oändlig uppgivenhet i rösten. Det är ingen fara. Tack ändå. Sommaren är som det är och regnet kom. Vi skyndade in, hukande i den plötsliga skuren, och blev sittande framför våra fönster. Gustav böjde huvudet bakåt och öppnade munnen för att fånga några regndroppar. När det regnat en stund bildades en liten ström av vattnet vid trottoarkanten och han böjde sig ner och drack ur den. Det gav oss en idé. Vi började tvätta våra bilar oftare. Inte bara vi utan flera av oss grannar. Vattnet rann ner på gatan och förbi Gustav och han kunde inte dricka av det. Det fungerade dock bara så länge som det kändes normalt för oss att tvätta våra bilar. Vi nämnde aldrig vad vi höll på med. Vi såg bara varandra göra det och följde efter i tystnad. Fukten gjorde att maskar kom upp i jorden- och dessa maskar åt Gustav. Han lärde sig att stå stilla nog länge- för att fåglar skulle komma flygande- och picka bland maskarna. Och Då fångade han dem och åt dem hela. I gräset låg hans avföring- tills den sköldes iväg vid varje regnskur. En av grannarna satt igång med ett byggprojekt. Han satt ihop brädor och stålbjälkar- till en manik. Och Det gjorde att vi för första gången på en månad fick något annat att titta på utanför fönstret än Gustav. Vi följde hans arbete i nästan en vecka medan han satt ihop en omständlig pryl som liknade en lyftkran. Han verkade bygga den så lång att den skulle kunna sträcka sig runt hörnet på gatan och ner en bit så att den räckte hela vägen fram till Gustavs hus. Jag och min man tog ledigt från våra jobb. Utan ett ord började vi hjälpa till med bygget och lika ordlöst kom den gamla kvinnan ibland ut med några mackor och lite kall lemonad. Gustav såg på när vi åt och drack men aldrig med samma intensiva fokus som när han såg oss arbeta på maskinen. Jag har aldrig varit särskilt händig men jag fick pli på bygget genom att härma de andra och efter ett tag fick vi hjälp av andra i grannskapet. Det tog oss sex dagar och när vi till slut blev klara var det sen eftermiddag och på väderleksrapporten varnade de för ett ordentligt regn och väder den kvällen. Himlen mörknade och vi samlade sin grupp vid grannens hus om hörnet av Gustavs hus. Vi såg inte skymten av honom. Vi stirrade under tystnad på den spak som satt på maskinen. Om den fungerade som det skulle hade den utlöst en rörelse i maskinen som hade slutat med att en arm byggd av trädplankor och ståltråd sopade om kull Gustav. Vi fortsatte stirra på spaken. En joggande kvinna dök upp på gatan. Vi vände blickarna mot henne. Hon saktade ner och tittade förvånat på oss den samling av nästan 30 personer som tittade på henne. Vi som stod runt maskinen skingrade oss och alla tittade menande på spaken. Vad? sa hon. Vill ni att jag ska dra i den? Är det här någon sorts skämt? Vi tittade på varann och den gamla kvinnan ryckte på axlarna och nickade. Den joggande kvinnan kom fram och förde handen mot spaken men stannade upp. Hon tog ett pasteg tillbaka. Nej, det är något dolda kameran skämt vill jag inte vara med på. Hon såg skrämd och illa berörd ut och vände om och joggade iväg. Vi stod uppgivna kvar. Regnvädret kom och blåste sönder apparaten. Mannen som påbörjat bygget tog under veckan som följde i den och packade sammanbitet iväg resterna. Allt med ett plågat ansesuttryck. Gustav tittade på med tom blick. En morgon körde en flyttbil fram till Gustavs uppfart. Jag och några grannar stod på våra trappor och såg hur Gustavs fru lastade på den. Han fick sparken för några veckor sedan eftersom han inte kom till jobbet, sa hon. Nu har vi inte råd och bo kvar här. Hon tittade på Gustav med hatisk vilik. Jag förstår inte varför han håller på så här men jag tänker inte stanna en dag till med en arbetslös fjant som hellre står och hänger än gör sitt för att bidra till hushållet. Det här är att bidra till samhället, skrek han till svar. Tårarna rann ut med hans skäggiga kinder. Tror du det är lätt att stå här hela dagarna utan att vila? Jag är jättetrött, men vad tror du? Att jag bara ska lägga av för det? Vi såg till slut hur hon packade in några väskor och Gustavs lilla son i passagerarsätet och sen körde hon iväg. Gustav svalde och skakade, torkade tårarna och tittade på mig. Det är bättre att jag står här och att de sticker. Jag brydde mig inte om dem ändå. Det var efter den dagen han verkade ge upp helt. Han lät sig bli illa solbränd. Brydde sig inte ens om att äta maskarna när det hade regnat. Det var juli. den första festen någon hade haft i våra kvarter på flera månader utlöste nästan ett upplopp det var ett medelådders som hade en grillfest med massor av alkohol I var några grannar som gick ut i våra hus och tittade på var han fylld av vred och frustration och när vi ringde på kom mannen i huset ut vad tror ni att ni håller på med egentligen sa den äldre kvinnan vi har fest svarade mannen vad är problemet? Så högljudda är vi inte. Jag kunde knappt prata så upprörd var jag. Hur kan ni ha en jävla fest när allt är så här? Väste jag genom tänderna. Mannens fru kom fram och spände ögonen i oss. Vad menar du? Vi ska bara sluta leva och aldrig göra någonting för att saker är som de är. Deras vänner tittade förvirrat på oss när vi pratade. Det värsta var att de hade rätt. Vi kunde ju inte lägga av med allt vi brukade göra bara på grund av vad som pågick där ute på gatan. Vi bråkade mer för att alla var så frustrerade och trötta och det gick så långt att några började slåss. Ett par glas gick sönder, en grill välte och till sist drog sig alla tillbaka. Grannskapet skingrades. Festen tog slut ganska fort därefter. Jag var förbittrad Vi kände nog alla samma bitterhet Men så, ett par kvällar senare Hade en annan granne fest. Och senare bjöd min make in några vänner på en middag Och det kändes som en sån lättnad Som att vi återgick till någon sorts normaltillstånd När kvällen gled mot sitt slut Följde vi vännerna till dörren Och vinkade när de gick vi hörde dem skratta när de försvann i sensommarvärmen. Gustav var en silhuett i mörkret. Ständigt där, men inte längre någonting vi ständigt tänkte på. Morgonen därpå kände jag mig förstås som en skitstövel. Mitt dåliga samvete fick mig att nästan känna mig fysiskt sjuk. Jag stod vid kaffebryggaren. Jag på den sönderbrända fågelskrämmaren på andra sidan gatan. Hans morgonrock var smutsig och såg ut att det börjat multna på honom. Han såg ut som ett lik. Men den dagen hade jag mycket att göra och jag hade inte tid med dåligt samvete. Jag skäms över att medge det men det var jag som gjorde det. Jag drog ner persiennerna. Jag tänkte bara att det skulle vara för dagen. har ja, bara satt att jag kunde fokusera på ett projekt med en deadline. Men persiennerna förblev neddragna efter den dagen. Vi slutade använda det fönstret. Precis som när vi alla tvättade våra bilar samtidigt. Precis som när vi samarbetade med den märkliga maskinen. Och precis som vi alla reagerade gemensamt på festen. Tog mina grannar ordlöst efter. Fem dagar senare var persiennerna i alla husen på den gatan neddragna. Den första kvällen då Gustav stod där ute helt ensam, isolerad av en rad neddragna persienner och garanterat utan att någon såg honom, grät jag mig till söms. Det var inte som den där obeskrivliga känslan man fick när man försökte komma honom nära. Nej, jag visste precis vad jag hade gjort. –och vad det betydde. Att jag var först med att dra ner persienerna. Jag ville vara den första med att dra upp dem igen. Först med att konfrontera gatan. Först med att tvinga alla andra att göra detsamma. Men jag var inte stark nog. Jag behövde få mitt jobb gjort, betala amorteringar och ränta. Och om jag hade varit den som drog upp persienerna hade jag också blivit den som uppmärksammade situationen igen– och jag orkade inte tampas med de skuldkänslorna och den förvirringen och den osäkerheten. Varje morgon hoppades jag för mig själv att någon annan skulle ha dragit upp sina persienner. Att någon annan skulle ta sig samman och bara göra det. De fattade väl att det skulle vara det rätta? Någon av dem hade väl något samvete kvar? Det var allt som krävdes. Sen skulle vi gemensamt kunna dra upp dem allihop. Jag hade låtit bli att tänka på saken så länge att jag en morgon faktiskt blev nästintill chockad när jag fick syn på Gustav och upptäckte att han såg friskare och starkare ut än på länge. Eftersom ingen hade klippt hans gräs eller hållit koll på träden på hans tomt och med allt det här regnandet så stod han plötsligt i, i skuggan av grönska. Hela dagarna. Hans hud såg bättre ut även om den fjällade. Och i gräset levde gräshoppor och skalbaggar som han kunde äta när han ville. Anledningen att jag tittade på Gustav var att en bil hade kört fram till hans hus. En kvinna i kostym kliv ut och började skälla på honom. Hörru! ropade jag från min ytterdörr. Låt honom vara i fred! Det här är urlöjligt, svarade kvinnan med ett bistert ansiktsuttryck. Huset ska säljas och det kommer aldrig att gå om det ska stå en lodis här och hänga. Han är ingen lodis, skrek jag. Han bor där. Inte nu längre. Hans fru fick huset i skilsmässan. Jag vet inte varför jag sa det men det kom helt naturligt. Jag svarade, jag menar på tomten. På något sätt, vid något tillfälle under sommaren- hade jag landat i acceptansen, han bodde på tomten. Det var så här det var nu. Mäklaren gav mig en mörk blick, hoppade in i sin bil och försvann iväg. Jag visste precis vad hon skulle göra. Jag och min man ställde oss i vägen när gruppen av trädgårdsarbetare kom och lät dem inte klippa gräset. Till slut gav de upp och stack iväg dem med. Om de hade klippt gräset och beskurit träden hade Gustav varit riktigt illa ute. Vi klappade om oss själva och gratulerade oss till en väl utförd god gärning. Sen återvände vi alla in i våra hus för att förbereda middagen. Det var augusti. Någonting obehagligt hände med grannarnas tonläge när sensommaren kom. När vinden var med sin mjuk kyla och doft av höst. Visste vi att Gustav stod inför slutet och om ingenting nytt hände. Ett fruktansvärt slut. Det gjorde oss arga på honom på något sätt. Så fort vi såg honom blev vi förbannade. Varför går han inte bara in? Frågade någon. Han är så jävla dum, svarade någon. Jag tittade på dem när de pratade så och önskade för mig själv att de skulle sluta. Att Gustav skulle sluta. Men jag visste inte. Jag visste bara inte. Jag skriver här för att jag börjar känna igen deras känslor i mig själv. Hatet. förskillan. Jag frågade mig samma sak som dem. Varför? Varför gick han inte bara hem? Samma obeskrivliga känsla som fick mig att hålla mig undan- drev mig plötsligt- att göra någonting som ingen gjort- på flera veckor. Jag gick ut på tomten- och lutade mig mot staketet. Och så pratade jag med honom. Tjena, Gustav- sa jag- för det fanns ändå inget vettigt sätt- att inleda den konversationen. Hans hår var en tovig röra- och hans skägg var vilt och smutsigt- men någonstans där under- såg jag ögon som tillhörde en människa. Han harklade sig, hostade och fick sen fram ett ord. Hej. Det fanns ingen poäng att låtsas om ingenting. Du höll på att ge upp förut, eller hur? Han nickade lealöst. Varför ändrade du dig? Varför äter och dricker du igen? Vad får du att fortsätta? Frågade jag. Jag känner mig plötsligt så fin som en underbar människa för att jag brydde mig när ingen annan gjorde det. Jag kommer aldrig att glömma hans skratt. Hans föraktfulla skratt. Han la huvudet på sne och gav mig en mörk blick. För att ni förtjänar era vidriga jävlar. Jag hade aldrig trott att han skulle svara så. Efter allt vi hade gjort för honom Efter alla skuldkänslor vi burit på Och all ångest vi känt Och alla insatser vi gjort Trodde jag att han skulle vara tacksam Men det är klart Det kunde inte vara kul att stå där heller Att stå och titta inom lysande fönster På nätterna Höra musik och samtal Att känna hur allas blickar Undvika Jag visste inte vad jag skulle säga Jag hade ingenting att säga jag ville säga lycka till, men det skulle ha låtit dumt och ihåligt. Jag nickade och vände om och så gick jag in till mitt igen. Jag gick till köksfönstret och drog upp persiennerna. Och så stod jag där och tittade på honom. När de första snöflingarna den hösten föll hade jag accepterat vreden i hans blick. Jag minns att jag hoppades... Att hans intensiva hat skulle hålla honom varm över vintern. Det var innan vintern kom. Och innan våren aldrig kom. Innan snön föll långt in i mars. Långt efter att hans hud hade blivit blå- fortsatte mina vänner att fråga mig- som om det bara hade varit så enkelt- om varför han inte bara gick hem. Varför gick han inte bara hem- själv stod han där och snön föll. Nu när det till slut har börjat tina, står han åtminstone inte längre upp. Du har hört Fast av Matt Dymerski, uppläst av Petra Werner. Och därmed har veckans Creepypodden tagit slut. Hoppas du har lyssnat frivilligt och inte som i ett osynligt grepp av en övermäktig hand medan dina tårar runnit ner för dina kinder utom din kontroll.